أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتري لولاء هدان الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله فسلم على سيدنا محمد ala alihi wa ashabihi wa ittibahi wa tamassuk bisunnahati ila yamiid. Subhanaka laa 'almana illaa ma 'allamtana innaka antal 'aliimul hakiim. Walaa hawla walaa quwwata illaa billaahil 'aliil 'a'ziim. Alhamdulillah syukr pada Allah SWT di atas kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk bertemu di tempat yang mulia lagi berkat ini. Moga-moga kehadiran kita di sini akan menjadi sebahagian daripada usaha yang berterusan dalam rangka mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assihfati tuan imam, pengerusi rasah pentadbir surau, fadilah para muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah malam ni kita sambung perbincangan mengenai Islam syariah dalam topik hubungan antara akidah dan syariah. Hubungan di antara akidah dan syariah yang nampak-nampak hari ini macam dah putih hubungan Islam mewajibkan terjalin pertalian erat antara syariah dengan akidah Hingga yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan Dan dengan syarat bahawa akidah tersebut merupakan pokok yang mestimulasikan lahirnya syariah Sedangkan syariah pun merupakan bentuk pelaksanaan yang merupakan tanda hati yang terpengaruh dengan akidah kebungan ini juga merupakan jalan keselamatan dan kebahagiaan yang dijanjikan Allah bagi hamba-hamba yang beriman. Kerana itu barang siapa yang beriman dengan akidah tetapi mensia-siakan syariat atau mengerjakan syariat mengabaikan akidah, maka dia bukan seorang muslim di sisi Allah dan dia pun tidak dianggap menempuh jalan keselamatan menurut kehendak Islam. Baik, pertama disebutlah perkara mengenai hubungan erat di antara akidah dengan syariat ah ini yang dalam al-Quran hubungan tu disebut dengan istilah antaranya ya ayyuhallazina amanu wa amilussalihat itu diantara tanda eratnya hubungan akidah dengan syariat ah. iman itu akidah amal soleh itu ialah syariat syari ah. alangkah banyaknya ayat-ayat seperti ini kan innamal mu'minunallazina amanu billahi wa rasulih dan beriman itu percaya pada Allah percaya kat rasul cetusannya pada Tetusannya ialah kata Allah wajh adubi amwalih mafussin fi sabilillah. Itu di antara tanda-tanda bahawa radnya hubungan akidah dengan syariah. Dalam ayat yang biasa kita sebut yang paling hebat Allah kata apa? Tak beriman kamu. Senang cerita kan. Allah kata a'udzubillah minasyaitan rajim fala warabbik la yu'minun. Kamu tak beriman. Ayat itu cukup jelas kan. Ayat surah nisa ni cukup jelas. Allah kata, kamu tak beriman. Sehinggalah kamu laksanakan syariah. Selap. Rupa maknanya apa? Rapat no hubungan dua ni kan. Kamu tak beriman sehingga kamu terima apapun hukuman. Apapun peraturan yang diputuskan Nabi SAW kepada urusan hidup kamu. Sebut urusan hidup kenapa dia? Hmm, daripada celik mata sampai pejam mata. Pejam mata sampai celik mata. Akhirnya sampai mati. Maknanya, apapun aktiviti hidup kita ni di rumah ke di pejabat ke semuanya hendaklah berdasarkan syariat Allah dan kita menerimanya tanpa banyak soal sebab ya namanya perintah Allah rasul ini bukan nak disoal bukan nak dipertikaikan jadi kalau ada orang cuba nak pisahkan ha, maka Allah sendiri kata fala warabbik la yu'minun mereka dah meninggalkan meninggalkan wilayah iman jadi bila tinggal wilayah iman masuklah ke wilayah satu lagi wilayah kufur Ayang ni tengah ramai nak masuk ni. Ramai nak masuk balik wilayah kufur ni kan. Nampak beruyun-duyun. Sebab kata Nabi SAW. Kamu akan akhir zaman Nabi kata apa? Digambarkan seolah Allahnya apa? Berrebut-rebut di kufur. Nabi gambarkan apa dia? Tak sabar-sahabar kufur. Sehingga kan Nabi gambarkan kekufuran itu diibadakan sebagai. Lajunya manusia nak kufur akhir zaman. Seolah-olah Nabi kata apa? Macam anak panah keluar busur. Itu merupakan kelajuan. Kelajuan. Manusia meninggalkan Islam akhir zaman. Puncanya apa? Puncanya kata Nabi, mereka nampak baca Quran. Tiba-tiba hukum Quran tak ikut. Kali itu hari ni kan. Nah, saya dua nampak riuh rendah kan. Riuh rendah rupanya apa? Rupanya kita ni beriman tapi nak kekal syirik. Beriman tapi syirik tak boleh tinggal. Keluarlah balik alasan-alasan lapuk kan. Kita kena ambil kira. Ha, dia main kira-kira kita kena ambil kira, nak laksana hudud ni kena ambil kira. Rupanya bila dia buat begini, rupanya apa? Seolah-olah apa? Seolah-olah Allah dulu masih turunkan peraturan ni, Allah tak tahu. Jadi Allah ni tak berapa pandai lah. Dan dia berkata, Allah tak berapa tahu. Allah tak berapa sedar. Rupanya mereka lebih sedar lagi. Allah tak tahu kat Malaysia ni, berbilang kaum. Allah tak tahu ni di Malaysia ni, katanya ada majmuknya, kata di Abang Zahid. Abang Zah ini Yang Zahid macam ni yang tak Zahid lagi tahu kan. Yang Zahid pun macam tu. Kita tak buat sebab mengambil kira Malaysia masyarakat majlum. Ni satu penafian kuasa Allah. <coughs> Maknanya apa? Allah tak tahu yang di Malaysia nak ada masyarakat ni. Jadi, dari segi Tauhid, kita telah rosak Tauhid. Asma' wa sifat Sebab, rup rupanya ada sifat Allah yang tak ada. Apa dia? Allah tak pandai. Tapi kita boleh baca pula sifat-sifat, tahu pula. Allah tu bersifat ala almu. Allah tu katanya tahu Tiba-tiba ada perkara yang Allah tak tahu. Apa Allah tahu? Allah tak tahu Malaysia ni banymuk. Di mana hukum dia tak boleh nak dilaksanakan Hebat kan? Hebat kita kan? Betul kata Allah kan? Berani benar dia nak kena raka ni. Kata Allah kan? Orang oh, punya Allah kata dah nekat. Dah nekat belakang nak kena raka. dalam bulan surah Al-Baqarah kan gitu kan? فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Sabahnya mereka nanti Duduk dalam neraka Kata amat tafsir ni Kalimah apa? Kalimah perli Kalimah apa? Perli Sabah ni bukan makna sabah Maknanya apa? Nekat Nekat nak kena neraka Ramanya hari ni kan Sebenarnya bila kita dah Beri sendiri apa? Tak timbul soal Tak ikut syarat tak timbul soal tak, soal, soal tak ikut tak timbul Macam kita juga kan Dah datang surau Nak tanya ke Kau nak semayang ke? Apa ha? soalan ni? Dah ambil udu Baru surau Orang pemaksud sah Eh kau nak semayang ke? Nak tanya lagi ke? Dah kita beriman, Nak tanya lagi ke? Ini, Nak buat. Sepatutnya soalan tak timbul. Yang sepatutnya tanya, Eh, bila nak buat? Sepatutnya itu kan? Bukan kena buat. Tak timbul itu inikah? Tak ada. Kalau benarlah, Iman kita takkan timbul soalan-soalan mengarut. Apa hari ini itu yang timbul kan? Oh, dah hari you rendah pulak-balik kan? Bahkan kata ni pengarang, Yang sewajarnya apa Akidah sebutlah, Akidah yang mendorong kepada, Lahirnya syariat. Bila kita beriman dengan sini apa? Bila kita beriman dengan sendirinya, bangkitlah semangat nak melaksanakan syariat Sepatut begitu je. Sepatut bila kita ada iman ni, bangkit secara otomatis. Semangat nak hidup dalam syariat. Tuan, tuan kalau tuan, tuan nampak orang buat pancing, agaknya tak nak mancing ke dia? Kalau kita soal marah tak ada. Engkau nak mancing ke? Perlu otak aku-aku buat pancing nak mancing lah. Tanya apa lagi ke? Orang beriman nak tanya lagi ke? Engkau, Islam ni engkau rasa boleh buat ke? Ini soalan apa. Sepatut bila kita beriman dengan sendirinya, bangkit hasrat nak melaksanakan syariat bangkit suasana hidup dalam syariat sepatutnya begitu bila kita lapor, otomatis kan bila kita lapor je, otomatis kerti pula, kita menjadi gerai makan tak payah tanya lah tak payah tanya Baik itu hubungan Dengan kan lapor lawapnya, jawabnya apa? kalau ada orang lapor tak nak makan, memang nak mati tu. kalau ada orang beriman tak ada syariat Islam anak kapir dia tu senang dia, kan? cakap lebih-lebih, tak faham pula ada orang beriman tak ada syariat sebab itu katilip mengharap kalau ada orang beriman, tak ada syariat. Ataupun ada orang nak ikut syariat, tak ada beriman. Dua-dua ni menunjukkan dia bukan seorang Muslim. Bukan Muslim. Lalu diteraskan bahawa, sama ada dia ni beriman, tapi tolak syariat. Ataupun beria-ria tak syariat, tapi beriman tak nak. Dua-dua ni kata pengarang, dia bukan seorang Muslim menurut pandangan Allah. Jadi maknanya bila bukan Muslim, maknanya orang ni dah keluar daripada, orang ni dah keluar daripada Islam. Macam Nabi kata kan? Nabi kata, Ya khirujuh nabilah Islam. Mereka telah meninggalkan Islam. Cuma nama tu nampak macam mana? macam mana Nama Zahid nampak macam mana? Nama, nama, tu nampak macam mana? Nama, nama tu nampak macam mana? Nama Muhyiddin sebagai jantungan. macam mana? Nama. Tapi orang yang selalu mengatakan bahawa, kita takkan buat. Kita takkan laksana. Bahkan tak agak-agak pula dengan menyebut segala terang-terang. Kita takkan laksanakan hudud sekarang. Walau benda tu bukan soal keratnya, soal kuat kuasanya menguat kuasa kaundung dan bukan makna mengenakan undang-undang tu kalau ada orang salah barulah kena kau tak salah pun siapa nak kena pula macam kita kuat kuasa kaundung undang-undang ni dah kan kalau undang-undang dah tu sama ada orang lalu ke tak lalu ke kenderaan lalu ke tak lalu ke lampu tu kan berjalan tak gitu hijau kuning merah hijau kuning merah. dia terus warna tu terus berjalan orang lalu ke tak lalu ke kenderaan ada ke tak ada benda tu terus berjalan ikut lampu tu selamat tak ikut saman itunya. jadi maknanya penguat usahaan tu yang nak pentingkan. Ada tak unang-unang tu sebab itu nak menyelamatkan akidah. Bila kita nak sana kan, penguatkan usahaannya akidah selamat. Kalau kita dah letak lah sana, burukkan pula lagi tu kan. Kita burukkan pula lagi syariat dia sendiri. Jadi maknanya dosa kita ni dosa hatrik, Dosa berganda. Pertama iman tiba-tiba tak nak buat. Dah tak nak buat, burukkan pula dah kita burukkan, kita marah pula orang buat tiga kali, ha, ni apa dia nama dia dosa hat-trick, kita tak buat, kita burukkan dan halang orang, orang buat jelas bahawa kita tidak lagi berada dalam suasana muslim, kata dia Syekh Syautut, kalau inilah penerian diambil oleh kita, lepas kadang-kadang kita nak kan, banyak benda yang kita nampak macam betul, rupanya tak betul macam-macam riuh rendah je kan saya dengar 2-3 minggu ni riuh pasal komini. komunis Komunis kebetului, kebetului, ke betul? Personalism ke betul? Sekularism ke betul? Dia tak tahu siapa betul. Ada orang tanya, Saya macam mana Ustaz sekarang ni? Orang suka komunis? Saya kata komunis dengan sekular ni lebih kurang je kan? Tak ada beza apa pun. Komunis tolak Tuhan. Sekular pula, ada Tuhan tapi tak pakai. Kan sama je tu. Sama takkah? Yang satu, tolak Tuhan. Yang satu lagi pula, ada Tuhan tak pakai. Sama tak? Rasa macam tak sama. Malaysia ni sekular sebab, mereka menekankan prinsip jangan campur agama dengan negara faham sekular jangan campur agama dengan negara dan itulah negara kita sebab kita ambil daripada siapa demokrasi kita daripada apa daripada british british menekankan prinsip secularism ni apa dia jangan campur urusan agama dengan negara prinsipnya tuan-tuan boleh baca kalau nak detail lah baca buku profesor Said Najib Al-atas yang bertajuk Islam dan secularism dia buat kajian detail tentang perkara ini. Dan ini antara salah sebuah buku authentic. Yang paling authentic untuk merujuk makna secularism. Bagi secular dia kata, beri hak agama kepada Tuhan. Beri hak negara kepada. Kalau nak ambil bahasa lambor dia. Give unto Caesar what is Caesar. Give unto God what is God. Ha, itu secularism. Dalam terjemahan Malaysia dia, jangan campur agama dengan negara. Jadi maknanya, masih mentadbir negara, kita tak ada Tuhan, kita komunis. Sebab dalam negara tak ada Tuhan tak boleh campur urusan negara. Itu dasar dan kita pakai dasar juga. Tak rosak jadinya. Tak tercabut akidah. Berapa ramai yang aku dengan? Habib tu siap, yang Islam yang ada macam mana? Islam yang ada ni kata di seorang pakai undang-undang Islam di Malaysia. Islam yang kita amalkan ada pun Islam dalam bentuk sekular. Faham? Islam itu untuk apa? Untuk sekarang melaksanakan pentadbiran. Bukan untuk melaksanakan Islam. Melaksanakan pentadbiran. Bukan melaksanakan Islam. Sebab itu dikatakan Islam dalam bentuk sekuler. Bukan Islam dalam bentuk Islam. Berapa ramai orang tak faham akibatnya apa dia. Kita rasa macam betul je kita Kita rasa macam, macam betul. Jadi rupanya sama je. Dan bagi Allah pula apa dia? Bagi Allah, Allah kata apa? Sama adil dia, Komunizm ke, sekularisme, ke, semua ni kata Allah, tak terpakai berlaku. Ya Allah bakal satu je Islam. Jadi kita tengah-tengah Allah kata ni, aku tak kira apa pun jenama ni kata Allah. Aku tak kira apa pun bentuk, nama dan jenamanya, selain Islam ni, apa pun aku tak terima. Jadi kita nak ke mana? Nak ke mana? Kita? Kalau bukan balik pada Islam. Sebab Allah kata aku tak terima yang lain. Aku terima Islam ni. Kamu ambil yang lain, cantik ke dia, hebat ke dia aku tak menerima. Jadi malanglah bila kita ni kan tu bersama-sama dengan sistem yang Allah tolak. Bayangkan Allah tolak. Kita sembah Allah tapi kita bersama dengan sistem yang Allah tolak. Jadi apalah nilai diri kita ni? Apa nilai diri daripada kita? Kita menyembah Allah tapi bersama-sama kita menerima sistem yang tak ke kabut nama itu kan. Sepatutnya sembah Allah, pakai syariat Allah. Kita hari ni pula sembah Allah tak pakai syariat Allah. Kan ke itu mencukup nampak pelik lah. Pertama kata apa ni dia? dia tak dianggap sebagai muslim di insyaallah Allah. Tiba -tiba. Yang kedua dia tidak dianggap menempuh jalan selamat. Dia tak selamat makna apa? Lawan selamat tu apa ni? Lawan selamat ialah bahaya. Sebab itu hari ini kita lihatkan bahaya kita teruk sungguh. Kan. Saya pun hairan kan. Di tengah-tengah pembunuhan yang makin hari makin kejam. Dah bunuh, bakar, kerat, lipat. Dalam keadaan pembunuhan dah berlaku sampai ke peringkat yang paling kejam ni kan. Eh tak ada level lagi ke hudud ni? Dia tengok cara orang bunuh orang. Dia kan dah Allah buat Dan benda ni bukan berlaku. Satu senyap dah hari-hari. Contoh -hari. kalau baca dalam syarikat apa. kan Qih mencuri ni hari-hari. Paling sedih. Pergawai SPRM pun merompak juga. Kata macam mana cerita. Cuba nak condon kan. Cuba nak melakni sikit. Kata, oh yang merompak ni pe pegawai bukan pe pegawai kanan. Sekali cek-cek memang pe pegawai kanan merompak. Kalau SPRM dah merompak. Hmm. Tak dan seminggu. Dah rendah. Ketua penyamun ambil kau. Sekolah rendah dari ketua penyamun. Kalau sekolah rendah, ketua penyamun, sekolah menengah, Tentang bayar. Di manalah logik ni kan. Nampak sebab itu Allah kata, kamu ni macam orang gila. kata Allah. Kan? Macam orang gila. Nampak macam waras, tapi gila. Sebab apa? Tak logik sikap yang dia ambil dari manusia yang mengaku beriman. Tiba-tiba mereka meninggalkan sikap orang beriman. Nabi mengingatkan kita mengenai sikap ini kan. Yang sekadar-kadar kita kena ingat. Kadang-kadang kita ni... Bagaiman? tapi tak tahu ke mana nak pergi Walaupun kita baca ayat demi ayat Demi ayat, bahkan kadang-kadang kita sedih Tengok, bila hari ni Islam orang ni Tidak sebagaimana yang Diatur oleh Allah, sepatutnya bila kita Orang Islam, secara automatik Kita akan bersama dengan orang yang nak tegak Islam Tapi hari ni benda ni tak berlaku, herat Nabi ingatkan kita, apa kata Nabi Man halat syafa'atuh Duna haddin Min hudurillah, hududillah Fakaddadallah fi amrih laman sama hatta yanzi'a aman qala fi muslim dayinan ma laysa fihi hubusa qila ya rasulullah wa ma radahu al khibal fa qala asaratul ahli annar au kama qala hadis sahih abu daud apa Nabi kata barang siapa yang syafa'atnya pertolongannya tahu tak makna pertolongan syafaat ni Barang siapa yang syafaatnya, bantuannya, pertolongannya, lagi apa? Sokongannya. Lepas sokong, pangkahannya. Ha, jelak-jelak tak -jelak faham. Kau tak kerti lagi, pergi balik dah, kata orang. Ulang. Kau tak faham. Man syafaat. Barang siapa yang pertolongannya, sokongannya. Dan hari ini dia sokong, sokong, dia waduh-waduh. Pertama, angkat tangan. Kedua, tepuk tangan. Ketiga, guna tangan. Sesiapa so, yang sokongannya, bantuannya, syafaatnya, sehingga terhalang, Terlaksananya, tertegaknya salah satu hukum Allah. Salah satu saja. Sesiapa yang sokongannya, dokongannya, pangkahnya, undinya. Yang dengan undi itu dengan pangkah. Maka terhalang laksana perintah Allah oleh mereka yang berkenaan. Maka kata Nabi, Maka Allah akan menyulitkan urusannya. Menyebabkan urusan kita ini tak pulih-pulih kan? Tak pulih-pulih. Susah benar kita dengaran. Nak turun harga barang makin naik. Semalam surah Allah kata, Ustaz tahu tak harga ayam berapa sekarang? Saya kata, tak tahu sebab saya tak punya harga ayam. Ustaz bayangkan, tak sampai setengah tahun. Daripada 4,60 sen, naik 7, naik naik 8,50 sen. Saya kata, macam mana boleh naik? Sebab kita ada NKRR, NKRA, kawal barang, kawal harga. Rupanya kawal bagi naik. Kita tak faham. lah naik, ya, Bursi. Lagi kawal naik. Macam-macam kesulitan kita tanggungkan. Allah sulitkan urusan kita. Nak buat ni payah, buat tu payah. Saya heran bila salah seorang ketua pentadbir sebab kementerian kata apa. Kita tak ada tanah. Kemana yang pergi tanah ni? Dah ada makan jin tanah ke? Punya banyak tanah terbiar. Yang saya dengar bila saya pergi ke usahawan. Ustaz tanah banyak minta tak dapat. Nak minta apa? Nak minta sekadar. T.O.N. untuk bangunkan tanaman. Punyalah payah. Rupanya Opo bila sampai tu tak apa. Jin tanah nak jual. Macam hari ni kan dia maklumkan bila. Tanah Rizab Melayu pun nak jual demo. tuan, -tuan tahu tak berapa ratus ribu hektare lah Rizal Melayu tergadai? Siapa jual? Ha. Siapa jual? Tuan-tuan dengan Jabat Tanah. Siapa yang telah menggadai tanah Rizab Melayu? Di Perak saya beratus ribu masih tak diganti. Di Perak. Itu baru satu lagi. Sampai sekarang tak ganti-ganti. Semalam kata nak jual lagi. Di Selangor pula kan? Nak jual lagi. Mujul, Menteri Besor, Selangor, Perasan. Kalau tidak, habis. Sapu dikjin lagi kan? Ya? Orang macam ni bercakap pasal nak bela Melayu. Tak kemuntah kita dengar orangnya. Bela kot mana? Tanah pun Nabi. Dia. Jadi kata Nabi, kalau kamu sokong, sampai sokongan kamu tu menyebabkan terhalang telaksana perintah Allah, kamu akan mula menjalani hidup yang serba sulit, serba payah. Itu pertama. Yang kedua kata Nabi, barang siapa yang bersengketa dalam kebatilan. Kita tahu kita salah. Kita tahu hudud ni wajib. Kita bersengketa. Kita bergaduh nak laksana hudud. Sedangkan kita orang beriman. Kita tahu wajib melaksanakannya. Tilkah hududullah. Ini perintah Allah. Kita bersengketa, Kita cakap begitu begini. Padahal kata Nabi dia tahu. Akan sentiasa lah murka Allah. Orang yang macam ni kata Nabi mereka sentiasa dan kemurkaan Allah. Bersekitar terasa kebatilan. Kita tahu sikap kita batil. Salah. Sebab kita orang beriman. Kita tahu. Wajibnya melaksanakan perintah Allah. Sengaja. Sengaja berlawan. Sengaja sekitar. Timbulkan macam-macam isu. Macam-macam polemik. Dia mungkin siang tak setuju. Kapasik. Memanglah kapasik. Kek okay, kapi. Kapasik marah. Mungkin kita tak herat. Sebab dia kapi. Yang kamu tak setuju. Dapat. Kamu yang semayang. bawa habis posyuk. Hari Raya masih sambut lagi. Tak habis lagi. Raya orang Saya singgah. Tadi dekat gerai. Ada dua gerai. Masih bakul lemang. Saya kata. Hari ni dah bulan Zulukat Edah ke? Syawal lagi? Eh rasa macam syawal. Rasa macam syawal. Saya kata habis oh. dah. Habis dah. Oh. Tak apa lah ustaz. Yang pentingnya orang, nak orang dia masih orang lemang. Beli dia apa dia? Benda apa ni? Orang mahtubukari fitri Tak habis lagi oi. Kalau seharian satu bulan kan? Bayangkan Orang macam ni Tak sedar Perubatan yang kata Nabi Hanya mengundang Kemurkan Allah Sepanjang masa Dan barang siapa yang menuduh Ini lagi bahaya. Barang Nabi Orang mukmin yang taat Tanpa bukti Allahuakbar Mu'min ni nak nak sana ni Kita tuduh macam-macam Tuduh sebab nak itu Sebab nak ini Walau itu soal Hak Allah Sepatutnya kita yang bantu. Kita tuduh dia. Tanpa bukti. Apa Nabi kata? Dia akan dicampakkan ke dalam lumpur kebinasaan. Hingga dia mencabut semula kata-katanya. Main. Sahabat-sahabat tanya. Apa dia hampah? Apa dia lumpur kebinasaan tu Rasulullah? Sahabat tanya apa dia lumpur kebinasaan tu? Kata Nabi. Lumpur itu adalah hampas ahli neraka. Hampas ahli. Dari bakor neraka kan dah tinggal hampah. Itu dah demo. Dia ke dalam hampah ahli neraka. cuba tuan-tuan tu, bayangkan dahsyatnya amaran nabi kepada orang ayaq memberikan sokongan Hingga terhalang terlaksana perintah Dan kita pula terang-terang cakap, ha? zaman zaman bekas pak mentua tuan-tuan apa dia kata? Kalau Kelantan buat pusat akan bertindak. Nak lawan Allah. Terbaru apa kata dia? Ha sekarang saya bukan PM. Buatlah. Maknanya apa? Confirm masa aku PM no. Tiba-tiba kata Pak mentua baru pula, kami pun takkan buat. Adik beradik, orang punya rupa mereka ni sepusat sepusat kita tak akan melaksanakan. Tuan, Tuan bayangkan kalau orang minta semayang, kita takkan semayang. Kata, Sama tak ayat ni? Sama je. Kita tak pernah akan siapa-siapa berpuasa kat Malaysia ni. Sama je. Sebab yang ni perintah Allah ini pun perintah. Tuan, -tuan sekalian, ayat contoh. Bila Allah kata ya ayuhallazina amanu kutib 'alaykumul Ayat ni ayat perlembagaan kan? ayat Quran. Ayat ni ayat Quran. Bukan ayat perlembagaan mana-mana parti. Ayat ni bukan ayat perlembagaan mana-mana NGO. Ayat ni ayat Quran. Ya Allah kata kalau kamu beriman, kamu kena buat hukum ni. Tiba-tiba kita tuduh dengan macam-macam. Nabi kata kita tuduh. Ini hudud mereka. Ayat kita ayat siapa? Masa kita kemukakan benda ni, kita ambil ayat mana? Menurut fasa 3, perlembagaan kami. Jidutlah oh, ayatnya kan kalau kita kata bodoh, dia mai cerdik. Dia mai ramai profesor tapi banyaknya profesor mangkuk ayun. Tuan-tuan jaga kan? Macam kisah apa kisah penjajahan lah kan? Kita tak dijajah, kita cuma dinaungi oleh kota apa nama? Tuan-tuan sekalian, bayangkan kalau dah bab kata-kata sejarah Malaysia. Janganlah main dengan kata-kata, dia kata kan. Janganlah main dengan bahasa. Tuan-tuan tahu dak kata saya semua urusan di Malaysia zaman tu Arahan datang di mana? Daripada pejabat tanah jajahan di Britain. Maknanya apa? Semua datang ni dalam bentuk arahan jajahan. Tiba-tiba kata seorang profesor, kita tak dijajah, cuma dinaungi saja. Allah, geli-geleman tengok. Sahabat-sahabat sekalian, kita kadang-kadang buka apa kan? Kita ingat bila orang tu pandai dapat tumpang. Dapat tumpang idea dia, tumpang pendapat. Tapi kau dah macam teruk sangat. Saya cukup tertarik dengan contoh yang diberi oleh siapa? Profesor Aziz Bari. Apa dia kata? Kalau nak ambil jugalah kononnya perkataan mereka untuk kata-kata kita, ibaratkan dua ekor burung. Sekor burung ni kita lepas kat padang, tapi kaki kita ikat. Sekor lagi kita lepas dalam sangka, tak ikat tapi dalam sangka. Nasib dua burung ni sama tak? Sama, tak bebas. Macam tu ibarat dia kata apa? Kolonialism dengan protect traits, yang mereka kata naungan. Hakikatnya, kita dijajah. Lagi pelik pula, satu artikel saya baca walaupun kita ni sebenarnya dijajah tetapi ada tetapi pula saya kata ini apa bahasa saya potong semua himpunan ada seorang profesor kata memanglah realitinya kita dijajah tapi sebenarnya kita dinaungi tak hati kita bahasa dia pun seolah-olah ini gula tempoyak, tapi bukan tempoyak, loyan, susah lah kan apa ayat kita main dengan bahasa jadi kata di Azibari hakikatnya kita dijajah sebab semua arahan daripada pejabat. kala kalau tuan tengok beberapa kurikulum Antara kurikulum PTD tuan, -tuan tahu tak kita himpun semua ni Lord himpun lepas tu siapa sign Queen sign Queen sign cara ni cara perlembagaan ni siapa sign Queen sign lepas Queen ni sign bentang ni parlimen Britain lepas parlimen lulus baru perlembagaan kita boleh pakai tuan, -tuan bayangkan perlembagaan itu pun sebenarnya dokumen penjajahan sebab dia diluluskan oleh parlimen Berita. Kita pakai penjab, perlembagaan yang diluluskan oleh parlimen. Berita. Sama dengan Malaysia. Lepas impu semua, Queen sign, Lepas Queen sign masuk parlimen. Berita. Lepas itu baru, jadi akta Malaysia. Maknanya apa? Kita sebenarnya dengan perlembagaan, kita masih di dijajah menerusi perlembagaan. Betul kata Datuk Asal Ahmad yang baru meninggalkan kita. Sebulan lepas saya ingat dia meninggal. Apa dia kata? Kita macam buta dia. Kita tak tahu ada seribu, satu macam jenis penjajahan yang dilakukan ke atas kita. Apa hal cari pandai kita ni kata teruk sangat. Betul kata Dik Datuk A. Kadeh Yassin dalam ruangan, apa ni, kolam dia. Dalam Malaysian Business Apa dia kata? Puak-puak ni bercakap, cuba nak bodohkan orang. Sekutlah dalam bahasa kampung gajah. Daripada dia kata, please do not fool people around. Ini kata Dik Datuk Kadeh Yassin. Dia kata apa? Please do not insult the people intelligence. Jangan nak bodohkan orang. Orang tahu. Tapi kita macam tak habis-habis nak memperbodohkan orang. Macam orang tak tahu. Macam semalam kan, demi mem, apa ni? Demi merasakan keperitan rakyat, Pak Mertua naik bah. Rupanya bah apa? Bah mewah pada otak. Modified bah. Jadi macam limuzin besar. Ingat nak merasa keperitan. Rupanya ingat orang kampung pun Orang oh, kampung kan jujur hati. Orang kampung orang baik kan? Orang oh, baiknya dia. Walah apa? Penyangaknya dia. Pembohong, penipu belakang kan? Baduran begitahu Nabi kata kamu nak kenal manusia bermaruah manusia adilah daripadanya, manusia yang kamu kena sokong kena bantu apa ciri dia dan sebut tiga Nabi kata man'a milan nas falam yuzlimhum bila mereka bergaul dengan manusia mereka berurusan dengan manusia mereka tak zalim mereka tak zalim itu kualiti pertama wa haddathahum falam yukzibhum bila mereka bercakap mereka tak dusta wa falam yukhlifhum bila mereka berjanji mereka tak, tak khianat fahuwa kamulat smuru'atuhu adalatuhu wajabat ukhuwatuhu apakah kita ada orang macam ni, ni urusan kita dengan dia macam mana tidakkah kita akan dizalimi antara kezaliman paling besar apa kita tak dibenarkan hidup sebagai seorang islam kita hanya boleh beriman dengan allah tapi tak boleh hidup dalam syariat ingat balik apa yang sebut dekat di wa nu apa kata perang ulama'? Ulama' fiqah kata apa? Al-ibadah. Kita hanya boleh dikatakan sebagai hamba Allah. Bila mana apa? Al-amalu bita'atil badaniyah wal qiyam bisyara' cukup sekarang kita menggunakan perintah-perintah yang namanya solat, puasa, zakat, haji ni. Tiba-tiba syariat tak dilaksanakan. Tak ada makna. Jadi persoalan kita hari ni bila benda-benda ni kita tak ambil berat. Hingga akhirnya kita lupa bahawa kita bukan makin hampir daripada Islam. Kita makin jauh dibawa keluar daripada wilayat. Jadi, kezaliman. Dan zalim ini puncaknya ialah bila mereka syirik. Sebab itu, orang sebut dalam Quran ini, pertama zalim kepada dia, syirik. Lepas syirik, datanglah yang lain, apa dia? munafik. Lepas itu, menghalang sampai Islam kepada hamba Allah. Itu kezaliman. Yang kedua, bila mereka bercakap, mereka tak dusta. Hari ni bila bercakap bohong banyak kan. Kata begini, macam kita punya pertumbuhan lah. Orang ni kata 4%, orang ni kata 5%, orang ni kata 3%. Ada pun kata negatif. Mana satu betul ni? Yang kita kata orang terkebil-kebil dengar kan. Orang ni kata begini, ya sebenarnya siapa betul Kita tak tahu nak pegang siapa. Pembohongan tu dah menjadi-jadi kan? Dah menjadi-jadi. Dan yang ketiga kata Nabi, bila mereka berjanji, mereka khianat. Janji lain, jadi lain. Janji kata nak beda Islam. Nak jadi negara-negara Islam. Tiba-tiba tak jadi-jadi kan? Tak jadi-jadi. Kita declare je kita Islam. Tapi, Islam tak buat pun. Lain pula jadinya. Lepas kata Nabi, kalau ada tiga ni, bila berurusan tak zalim, bila mereka bercakap, mereka tak dusta, mereka tak khianat, Nabi kata, inilah orang yang kamu kena tahu, yang sempurna akhlaknya, sempurna meru'ahnya. Dan taklah kamu kata melihat bahawa, inilah orang yang mampu untuk menegakkan keadilan. Dan dialah yang wajibkan jadikan sebagai rakan perjuangan. Kamu sokong, kamu bela dan seumpama. Itu Nabi kata. Dibayangkan hari ini, tuan-tuan sekalian, banyaknya penyayungan berlaku, banyaknya kezaliman berlaku, banyaknya pembohongan berlaku. Sebab itulah sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, kita nak melihat semuanya ini berdasarkan kata Allah dalam Al-Quran. Berhubung dengan sikap yang benar sebagai seorang Muslim dan mukmin yang beriman kepada Allah SWT. Kita percaya, kebaikan hanya ada dalam Islam. Kita yakin, Selamatannya ada dalam Islam, selama dan selagi kita tak balik pada Islam, selagi itulah kita tak akan melihat apa yang namakan kebaikan. Baik itu kita bertanggungjawab untuk mengalirkan negara ini kepada dakapan Islam kembali semula kerana rahmat Allah Subhanahuwataala. Kita percaya dah ada orang nak buat. Dan saya bersyukur bila umumkan semalam, kata di Hakim, dah ada 8 orang Hakim lah kan. 8 orang Hakim ini cukup untuk menjadi contoh. Dulu orang marah nak tengok mana hasilnya, mana hasilnya. Tiba-tiba berkuasa aja orang tua dah mula melaksanakan. Pertama, diharamkan harap. Orang-orang ketawa, ah, alas takkan haramkan harap. Ya ah, lah. Tapi tahu tak kita berapa ramai, berapa banyak keluarga yang berhentakkan kerana harap judi ni? Diharamkan satu-satu kan? Itu yang mampu kita buat apa yang kita mampu. Diharam, orang makin faham. Dan saya cukup bangga bila ada dua orang Cina bergaduh di caukit. Orang Cina Kelantan, orang Cina Kuala Lumpur bergaduh di caukit. Kata Cina Kelantan, kami di Kelantan seronok. Kamu sini apa, apalah malang nasib kau. Marah sini kau lumpur tumbuk sini Kelantan. Punya hebat ni berlaku di mana, jalan-jalan kolaman. Satu kan jadi isu Dia kata dia bangga. Sebab apa? Bangga duduk di Kelantan. Ini cerita orang yang memahami Islam kan? Sebab itu saya tak heran dalam Memang masa ni, kata orang kita tahu bila. Tapi Allah suruh kita usaha. Berusaha untuk membawa balik Islam kepada manusia. Dan Alhamdulillah, sambutan makin hari makin, makin baik. Ha, cuma ada sedikit... Atau apa ni, uh, gangguan Sebab orang cakap lain, dia ambil lain Sebab bagi setengah orang kan, terutamanya media-media Wahara uh, kan, diambil Apa yang dia tak ambil kan, biasalah kan Macam itu kan, Nek kan, Aziz cakap lain Dia cakap lain, Keluar minta cakap lain kan Tiba-tiba kata ni Aziz Kalau demo tak keluarkan Kenyataan sebenar saya, saya akan Solat hajat minggu depan Kelang kabut, keluar, keluar cakap tak ajut Keluar apa, sampai ni Aziz kata Ambo nak royak, keluar Ambo nak royak Punya takut je kan. Maknanya apa? Itulah style mereka. Bak kata dia, Mak sebab. Tahu Mak sebab? Mak sabu yang sebab kan. Dia kata dia cakap sikit Dia kata apa? Dia panggil apa? Passing statement je. Barangkali, Mak Indra, Barangkali bukan, Bukan kau. Tahu macam itulah passing statement. Macam saya malam ni kan. Kata, Oh, kau nak kira baik, Botak cint baik. Oh, besok keluar. Maknya abah kata botak cint baik. Ah ha, sudah. Kata. Walau itu passing statement. Kita jelaskan satu perkara, Kita sebut. Ha, ah, kau nak kira baik, botak cian, baik, besok keluar surat khabar malayer ayah abah sokong kami ni tak mampu. Oleh hal itu statement kita apa untuk sekadar buat perbandingan mudah kan. Tiba-tiba keluar yang lain. Memang itulah biasanya kan. Pengalaman saya dua pun. Sebab itu saya kadang-kadang sebagai perut-perut meti kita pun saya pimbang juga kan. Demo ni masa di kadang-kadang bercakap tahun lain-lain. Rupanya hukum Islam ni dia ikut tahun juga. Macam hari tu kan semasa apa kongres Majlis Agama Islam yang baru ni kan Semasa kongres tu berlangsung ada satu forum di RTM saya dengar. Saya seorang cakap kawan Islam kat Malaysia yang saya kenal betul. Buku dia tulis lain. Dia cakap lain. Tuan-tuan kena beli buku ni kan. Lepas tu kalau jumpa dia, tampurkan buku ke muka dia. Dalam buku tu dia sebab apa? Malaysia negara sekuler. Islam dalam, dalam, dalam, dalam, dalam Malaysia ni, Islam dalam kerangka sekuler. Tiba-tiba di luar pula, pula orang tanya, Malaysia lah contoh negara Islam. Perlu kotak, apa nama ni. Dalam buku lain, dalam siaran langsung lain. Orang yang sama. Cakap kawan yang sama. Kita telah Amanah ilmu. Ya Allah bagi Jadi, bila lah manusia nak betul? Ya kan? Bila orang nak betul? Macam semalam. Saya lagi sedih sebab apa? Peristiwa dia pernah tergur oleh ibnu Mas'ud. Seawal zaman, ibnu Mas'ud dah tergur. Dia rujuk hadis apa? Hadis yang paling terkenal yang kita dengar itu. Man ra'a minkum mungkaran. Kan Nabi kata, nampak mungkar. Cegah dengan tangan. Lisan hati kan? Tiba-tiba dia kata, saya ingin mengajak penonton. saya ingin mengajak penonton. Kita tukar sikit hadis ni. Tukar hadis eh. Kita mula dengan hati. Dia tukar kata-kata Nabi tu. Sedangkan pernah berlaku di zaman. Apa? apa kata Nabi Sop? Ali pernah marah kami kerana nak buat macam ni kan. Ali kata apa? Sejak bila Allah dah cabut tangan kamu. Sejak kamu nak mula dengan hati. Pasal apa? Dah tak bertangan dah kamu. Dah tak berlidah dah kamu. Nabi susun. Dia nak ubah pula. Saya ingin mengajak untuk kita mula dengan hati. Saya nak... Nak, nak ambil aspek lain pada hadir ini. Bangga benar. Kan. Ni yang cakap orang hebat ni. Jadi susah kita kan. Jadi orang kampung pula. E, Ustaz siapa? Dia profesor Sudah kan. Ha, kita pula gitu kan. Tak kira dia professor itu mangkuk ayu dekat balik. <laughs> Asa gelur profesor je. Ustaz siapa? Ustaz siapa? Dia mufti je dulu kita kan. Saya ingat saya kenangan manis. saya kata, kan. Satu hari saya dapat call daripada Kuala Selangor. Lebih kurang 3, -3 tahun lepas. Aku. Ustaz minta tolong. Ustaz. Minta tolong apa? Ustaz menjun, kenapa? Tak ada bidan lah. Tak, kami Ustaz jemput mufti. Lepas itu, Anda kata, anda bangga lah ganti mufti sebab apa. Dapat tempiah berkat nama dia kan. Jadi, tiba-tiba apa katanya? Tak, bukan apa Ustaz. Mesti ada hal? Tak, mesti ada apa-apa. Habis, mesti pasal apa? Mufti kata, mufti belum dapat toliah lagi. Astaga. Ni sistem pelik kita kan. Sistem pengurusan kita yang pelik. Perlukah mufti ada toliah? Tuan-tuan lah. Macam saya baca depan tu kan, Iklan eh, tawaran jawatan makmum. <laughs> Mula-mula dengar apa pelik kan? Tawaran jawatan makmum. Orang tak faham tu kan? Kalau ikut saya, tuan-tuan perin banyak-banyak tampan berata-rata. Biar dia fikir pula. Makmum ada jawatan apa? Orang tak faham. Dia tak tahu ni tawaran yang hebat kan? Tawaran jadi makmum apa ni apa? Ditawarkan dengan anugerah yang baru saya setuju ke Ilan tu. Kalau boleh perin banyak-banyak, besok saya boleh hantar bagi kisah sekali. Ya? Biar kita sebarkan dekat Ya pejabat, tawaran jadi makmum, Dia pring pala dia mikirkan. Jawatan apa pula makmum kan? Adakah mufti tak ada toliah? Punya sistem karut. Siapa kita bakar? Sama juga lebih-lebih saya dengan Almarhum Almarhum, bekas mufti Selangor. Kat. Forum sekali nganti. Mufti, dia pun tak layak dapat toliah, bekas mufti. Bukan bekas penjual roti. Takkan tak layak toliah Ni tengah-tengah ceramah ambil main. Dia orang tua ni cukup beradab dia cukup besar hemah dia. Tak apalah Ustaz, dia ada kuasa. Tuan-tuan bayangkan, nak minta maaf dengan dia. dia. tak ada dah. Yang buat ni siapa? Anak buah dia juga pun. Adab macam ni, kita rasa selamat. Kita. Apa kata Allah, apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Tak berbaik, Ibn Hajar apa kata dia? Nabi kata, akan berlaku kata Nabi satu ketika di kalangan umat ini. Di akhir zaman apa dia? Minal ulama wal umat akan lari daripada ulama, lari daripada fuqaha. Kalau boleh tak nak dengar kan? Tak dengar apa ulama kata, tak dengar apa. Fukaha' kata. Ulama orang yang takut kepada Allah. Kata Mullah Hajar mengulas hadis ini. Fukaha' orang yang mahir hukum hakam. Ulama ajak kita mari kita takut pada Allah. Jangan lawan Allah. Letih kita besok. Kata Fukaha' pula, mari kita ambil hukum ini. Laksanakan. Oi, tak nak. Lari. Lalu kata Nabi, mereka akan berikan dengan tiga bala. Tiga bala. Fajar bertari, Yasin baliatin. Allah akan timpakan kepada mereka dengan tiga bala. Umat yang menjauhi ulama dan menjauhi fuqah. Pertama kata Nabi, Allah akan mengangkat semua keberkatan usaha mereka. Kita buat apa macam tak jadi. Ternak kambing tak jadi. Tanam tu tak jadi. Tanam ni tak jadi. Patut dapat segantang, dapat sekepoi Keberkatan tak ada. Bukan ramai orang mengaji. Ramai pula penyamun. Orang mengaji ramai. Menyamun pun ramai. Macam kata saya dengar tadi kan di Aikin. Hari ni orang bijak yang paling bijak menyamun. Sebab dia kata apa? Sebab kita didik mereka tanpa iman. Ilmu tinggi tapi merangkap penyamun. Sebab berilmu tanpa aqidah. Berilmu tanpa... Yang kedua kata Nabi apa? Yang kedua kata Nabi... Bala kedua. Bala kedua Nabi kata... alaihim Allah beri untuk mereka pemerintah zalim. Pemerintahan yang zalim untuk mereka sebab apa? mereka mazalimi diri mereka mereka tak hendak kepada keadilan Islam akhirnya Allah jadikan orang zalim memerintah dan yang paling terhaji Nabi kata yang ketiga apa dia yakhrujuuna minad dunya bighairi iman akhirnya mereka keluar dunia mati kufur mereka mati bighairi iman tanpa iman tanpa iman ni maknanya apa dah tak beriman maknanya apa? Ini hadis sahih ni tidakkah kita rasa gerun dengan saat-saat akhir kita ni kan tentulah sekian Nabi pernah ditanya Rasulullah berapa jarak dunia ke akhirat? Apa dia jawab? Nabi kata sekadar sekadar pejaman mata kamu. Dan ini bertepatan dengan apa, -apa sebut dalam surah Al-Hasyar. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha waltanzuru nafsum ma qaddamat Orang beriman, bertakwalah dan perhatikanlah persiapan kamu untuk menghadap Allah esok. Esok dengan sepejam mata Nabi. Kita tidur pejam Besok bangun. Itulah jarak dunia dengan akhirat. Dalam jarak sedekat ini, kita rasa sempat ke lagi? Sempat ke lagi? Sempat ke lagi? Nantilah dulu. Esok-esok dah. Sempat ke lagi? Dalam kerana kita tak tahu, nyawa kita bukan di tangan, bukan di tangan kita. Itu-itu, mari sama-sama kita betulkan. Diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara. Tapi oleh kerana sesuatu ini berpunca daripada dasar, berpunca daripada misi, visi yang ditentukan di negara, Maka kita bertanggungjawab untuk mengembalikan negara ini ke tangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi untuk itu, kalau takdanya berlakulah Apa-apa program pemilihan, kita jangan teragak-agak lah. Tinggalkan Melayu balik pada wahyu. Tinggalkan orang yang masih bercakap atas nama bangsa. Baliklah pada orang bercakap atas nama agama. Sebab ini aja modal kita untuk balik pada, pada Allah. Tuan sekalian, ingat kita bukan orang Melayu. Kita orang Melayu yang Islam. Kita bukan sekadar Melayu. Kita Melayu yang beriman. Dan kita kena ingat, iman kita perentunya. Bukan bangsa yang menentukan kejahatan kita dunia sampai. Kita bersyukur, Allah jadikan kita orang Melayu. Sebab apa? Sebab orang Melayu ni antara pribadi apa? Baik, lembut. Tapi jangan sampai kita dipermainkan oleh mereka yang nak menjauhkan kita daripada Allah. Allah kata kat kita, ingat pesan Allah kat kan? Apa Allah kata? Ya Yuhannas Wahai manusia kata Allah Kamu ni aku buat Kamu ni aku yang Kamu ni aku yang Jadikan bersuku berbangsa dan sebagainya Nak tahu siapa yang terbaik Yang paling rapat dengan aku Yang paling bertakwa pada aku Jadi maknanya apa? Tolong jangan lupa Bahasa ketakwaan Bila kita bertindak Dan berbuat sesuatu Apatah lagi Dan merentukan Arus kepimpinan Umat ni Yakillah Allah bersama kita insya Allah. Sekarang itu untuk alam ni Untuk akan datang Kita akan masuk Perbincangan detailnya Iaitu Akidah Yang asas dalam Islam dan kita akan pergi secara tahap demi tahap memahami kupasan oleh Al-Sheikh Mahmud Syaltut insyaallah wallahu a'lam aqulu kari hadza wa astagfirullahu biwakum warahmatullahi wabarakatuh